وَرَبُّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ وَيُقِينًا لَّمَا لَكَوْنِ الْعَبْدِ فَاعِلًا بِالِاخْتِيَارِ إِلَّا كَوْنُهُ مَوْجِدًا يَقَالُ بِالْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ وَقَدْ سَبَقَنَا اللَّهُ تَعَالَى مُسْتَقِلٌّ مِنْ خَلْقِهِ لِفَاعِلِهِ وَإِجَادِهِ وَمَعْلُومٌ لَنَا الْوَقْتُ وَالْوَاعِظُ لَا يَخْلُقُ قُدْرَتَيْنِ مُسْتَقِلَّتَيْنِ قولنا لا کلامتی قوة هذا الکلام ومتانتیه اللہ انہو لما ثبت بالبرہن الخالق واللہ تعالی و تیز ضرورة انہا لفدرت العمد و في بازل فالی کا حرکت البچیدون البازل کا حرکت الارتیاش الى آخیره فا انتیلہ دوران دینا مولانا دا مسئلہ ذکر کے دلا چیدہ حل سنت دا موقف و رائے عبادو در بارا افعال بی چاہیتا پی صواب اور گولے کی گی کدا چرت رتو آعاتو و دیته اقاب اور گولے کی گی کدا چرتا افعال دم آسیتو بیارت پا خلکو بانشے چې چکم خلکو آغیبی چنہ انسان مجبوری محض دے زبائی بان عرد شے و کرے و چتا سو اے آل سنتو دا اللہ علم و قدرت کام واے او دایې په توځو او یا شرابت پر اختیار ونه چې الله په يرمو او په اراده کې او شهره مخابکه کې نو موږ واو او د الله په يرمو او د الله په اراده کې دا راته ځانځی په داکار کې خپل اختیار وایي کوي نو دی بیا د اسانو کوم چې د فعل العبد اختیار العبد الکرج د الله د اراده او د اینم دران شو نو که د الله په اراده کې او علم ته الله <سؤال> تیر څړې وب خپل اختیار کار کړی نو بیا وجوب راغې خامخابه یې کړی او ک علم کې دا چې بینه کوي نو امتناع را لا نو د امتناع دو یو سره بیا مخ اختیار ختمي کیږي دا څه وکنه نو دا غه جوابم دا شو چې نا دا نه مو دا نه اراده په دیرا ل چې به په خپل اختیاري کوي ندار خبره مو حقیقت د اختیار او العب سفارانافری اختیار او العب نه دا اختیار خود کی وک دا اختیار او العب خود کی وک او اخیری رات پیدا کول الزامی فلسفی کلی الزامی رات یو وړاندا کړم شهد الله د علم او د اراده د وجنا کفایوسری کی جبر لازمی کی په خل اقال کی بیا پکادر چې یی کون الواجب مجبورا فی افعال فی عیذہ لا د ثال بعض نفر مقدمتصاخوالهله خپول فاالو ک چې مجبوره ځکان دلا د خپل افاالورات الله د خپلافان الله پهن کي نوکه د تعلوې علمي اور تعالو کې رادتي د وجه مجبوره کېږي نو بیا پهقاه ک للا په د خپل مجبوره ځکن دلا د خپلو فاالو میرادهې وپ دله دلا قربان ته ګلته فایل به اختیار وایا نه فقاردار چې تل ته الله تعالی ته فایل به اختیار وایا اگر دا اگر که فعل الاب تعالی ده ارادیه او ده الله ده مشیت او ده الله ده علم ته خو بیا پر کارانه کې دې اپ تم څو وایو فایل اختیار فینقل سره یو بل سوال کې دی هغه دا سوالدار چمن کې اپ توا سید اختیار دی نوید دا معنا کې د دې چې دې موجد ده افان موږ چې اپ تا وایو چې دې فاعل <سؤال> په اختیار دی مطلب دا چې دې موجد دې د خپل افان خپل قصت اراده ترکارو نه کوي یو او دا وړاندې را خبره تیریشه چې خالص دا افان د عبادت شوق دی الله خالص کټو دا افان دی الله م دا ې کې چې تر افای چې د فیلبل اختیار دی مطلب د مجد ل اف دی او د مخکې فض لې چې مجد او خانله دی او نو دلتهې دو ف راغ ده یو د اف چې مجد دی یوڅوخت دی واحد تحت خود راغ مورې واحد او دا قانون دی چې مې واحدده یو مخدور د دو فینو لاندې نه شي راتللی دکه دا دره مستزم کېږي چې دا تووا لاتو مستقلو راغی په معولې واحدده بانېوارو دو مستقل لو راغی په او دوهلت په یو معول را شي مولنا نه شي راتللی دا دو لتونونه یا دا یوي معوللي نو ځای م ک موثر دا لې که داې که کته وای دې دې نو غيوه علت نشو ا کته وای هغه مو اثر دې پته کینو دې نو شخول فرغه کته ده مجموعه ا داتان نشو د سیشه علت نو شارح و او په سوال کې وزن شته دا ونی سوال خو دې سوال نو بل په خپل لس نشته سوا دې خبر نه چمن دا خبر او چې خالق <سؤال> دی او دا عتب کاتب دی د موجد لري د قادره پای به اختیار دی یعني د کاتب دی او دا خلق او دا کسب په من کې فرات یو کس پر تاسو بغیر د خلق باندې شکیه دی خو خلق په بغیر نشانه کېدلی شي د كتبنا کېدلی شي نو یو خالق دی او بل <سؤال> کاتب دی نو یو شیلندر الاتينو نارانه غیر الا فقط دا خلق چې الله صفته او فقط دا فقط شی دی چې د دې کسب د وجنګ د فایل بیل اختیار وایلی شي اگر کدي کسب په خپل دي باوجود کسب کئ په دې سمنګ څو اړتیا فایل اختیار دی و دې نه علاوه په مخلص تدینا کې ونقیل اگر سوکوی جنن دا معنی دا که دلو چې عبد شده فائل بل اختیار ده الا منگر دا معنی قداره دا عبد موجد در خل و افارو بل قطب و اراده وقت سبقا مخشی ترشیدی که اللہ تعالی مستقل لبی خلق الافار و ایجادیها و معلوم دا خبر معلوم رجی مفلولی واحده خونه دا خلقی لاندر خودتین و مستقلتین ونقلنا منگوائیو لا کلام اس کلام نشتی بقوت در دی کلام توا مطانتی الا عنه چې ثابت بیل دا خبره چې خالق الله تعالی دے و بالضروره بالضاهه قدرت تعقته اراده ده پرم صدق انشته ببا یفالو کې تنوغه حرکتي بچی دا تحت الاراده والاختيار دون لبعض ند بعض نک حرکتي ارتعاشي دا ګوره نو احتاجنا موږه موتاج شو پتفدیك عن حاضر مبيق د دې نه ان القول قال تجلت کا بل بلس مخلص نشته سوى ده الله خالق ده او العبد و قاسب الله خالق ده او عبد و قاسب و تحقیقه و تحقیق ده دا خبره داره اصرفت خپل قدرت القدرته او اراده لرا فعلتا ده تكتب او قوي او اجادت الله تعالی فعل لرا عقی ذالک رسو د ده ده قسط او د اختیار نه خلق ده سوائی خلق ام مقدور واحد داخل داخل للاده لاندې ده نه لیکن په دوه جهاتين لیکن په زیاتره نو یو مقتور لاندې د دوه قدرتونو نارغ یو قدرت اعطیا قدرت تکثف دی یو قدرت تعالی دی قدرت خلق دی نو یو شته تحت ال اتين را نغي یو جهته نه بلکې په سو سره راغلی نو فعل دا مقتور دی ان لکه په جهت دی او دا مقتور دی د اعطیا په جهت ال وهذا القدر ذا قدر ما معنا دا ضروری دا یره دومره خبره دا, خبر دا ضروری دا اگر که من قادر نی وعلى ازيده من ذلك فزياده دي في تلخيص العباره فتلخيص دا عبارت کې شاغو واضحه عبارت دي ان تحقيق كون پیر العقل د تحقيق دا كون د کېدل او د عقل اگر که موږ نور قادر نه د تحقيق دا به خبرې نه اګر کوم قادر میفاعیت د په تلخیص دا هغه عبارت کې چې ظاهرې د تحقیق د کېدل او د فعل د اپنې خلقت انصرې او ایجاد انصرې سره دې رکی دا اپته لپاره پدې کېن قدرت اختیار شته مونږه ګورې شارح یو لري چې تفصيله کوي نو هغه وی ګورې یو شت تحت القدرتین مستقلتاین راځي خو په و مختلفاتین او سره وې د دینه علامو بلا خبرو نشو ګونه د دین علامو بلا خبرو نشو ګونه یو طرف ته دا وکړه چې دا عبد الله په خلک خو پیژاد ترره، او بل طرف ته مونږ وایو چې دا عبد قام سو قدرت او اختیار پکې تشته، قدرت او اختیار در ډیر سخت مثلی دی، گرانی مثلی دی، څوار تکای، او لکه چې ظاهری او شن یبو رون علی العباره، کله چې صحاب پرنګي په اقواد قوريه د لاړه شيراشي، کوشته نه خو چې خیر منتری باران منورې نو مطلب دا چې دا خبري ار ثاني خدادت ته تحقيقي خبري ني دا لريځه دي ګراني دا دغه خبري ني یو دغه طرح سوال یو خبره دا لريځه مشکلی نو علماوي موږ علي سنن ټول جماعتو طرف کوي چې الله قالې چې الله دا بل طرف ته موږ وایو چې د قدرت عص کفارم په تصداقه له یو استیاشتې نو څنګهشته یو طرف مو ورته جوړو بل طرف دا وایو دې بل سمحله نشته وڅارلې یو خبره نه چې موږ دا چې وایو چې الله تعالى دې بجيات خلق او عقبه جهت الانسان سرده دې نشي د عبد فارم په کې قدرت او اختیار شته ولا هم په فرق بينهما عبارات دې د خلق علماي کرام زموږ متکلمین حضرات اگر خلق او د کثرت من کې فرق شي د خلق او د کثرت پمن کې څه کې فرق یو فرق دی چې کثرت واه کېږي په عليه کثرت واه کېږي او خلق قی کېږي په غیر د علی کسب دی ته و چې سرړی په لی سرهته یا لی چا اخلي او که د قل نهلاوه بل چې شي او خلق دی ته کېږي او کسب جغه به خ بهخوا قع کېږي بیا لهتل په یو لی سرهغه د استعمال د علی به نسیج کې راځي شودي او خلاف ته خلک نه چې خلق اګه نه به آلتني نو الله تناس کسب نکي الله تناس شي کې خلق ها د الله کوم صفات چې په اطلاق به ali کېږي هغه باندې اطلاق نشي کېږي ali نشي نو کسب هغه واقعيږي به آلتې ا په خلاف د خلق نه هغه واقعيږي لا دي آلتې یې اوره زم کسب اګه مقدور دی چې واقعيږي به په هند قدرت کې کسب عبارت ته هغه ک هر سب عبارت ته د هغه مقدور نه چې هغه واقعي په محل د قدرت کې اپه خلافه خلق نه دا عبارت ته د هغه مقدور نه چې واقعيږي په الله کې محل قدرتې نه په محل قدرتې دلیل لړ مثال تک څر اصوماته ګوره زه حرکت کومه ګوره دا زمو حرکت دا مقدور د عت څه عت زم او دا حرکت زم دا مقدور دی عت د او د زست مذلت کئ اوس تا کسب د رځ کما حرکت کوو مدثر کسب زکه دا زکه کسب دی زکه ک چې تا هغه مقدور دی زماده حرکت زې قادر دی دا مقدور دی چې واقع شه دی په محل د قدرت کې محل د قدرت ځای نو دې ډول لیکي کسب او په خلاف خلقنا خلق هغه مقدور ته ځ هغه واقعي کېږي په محل د قدرت کې اڤ غیر کې واقعي کېږي لکه الله څه پیدا کړم زماده پیدا کول یا زماده حرکت څه او څنګه پیدا کړي خدای په محل د قدرت کې نه د دلته نه محل د قدرت څه دی الله څنګه حرکت هانت پیدا کیږي کې دلته دلته پیدا کیږي نو یو کس به یو خلک دی په منځ کې فرق څه کله به هغه مقدور کوي چې واقعي کې په محل د قدرت او خلاف د خلق څخه عبارت څه دا مغذور نه چې واقع کیږي نه په محل <سؤال> د قدرت کې لا په محل القدره اغه ترکيزي په غیر محل قدرت کې ودایو خلق یو بل څه کوي قسم مغذور ده چې په محل د قدرت کې او خلق نه په محل قدرتي په محل د قدرت کې نه پیدا کی ختم شه دریم ص نه د انفرات د قادر په د اول <سؤال> خلکو یا ص په خل <سؤال> ک امااقسب کې یوا د قا زه چې کم حراات کوم ګ ګوره حرکات کوم خو زهه په دی منفرت نه یم یوا چې د الله د طرف نه تووف نه شيلو ځای نه شپولی او دا خلات ته خلف نه چې دګ سر سک نومي نو خلک ک شي نو پهاقسب کې انفراز د قادر لا کي په خلق کې انفراد انفراد ذا قادر يسحوه كسب واقعي في محل دا قدرته وخلق لا في محل دا قدرته كسب ندرس انفراد ذا قادر بيهن فدا اول خلق يسح فى خلق كه نداد ريف بروك شو دا سوال مولانا واریث ندره البته صرف په وضاحت ته لپاره سوال کوي ورنه را سوال یوزنه ختم دی منګه اپ ته سویل لیکاتب امن الله تعالی ته سویل دی خالق ودا سره شرکت عادیږي غبار حال دا سوال بی بیا ظرفیت ذکر کړئلې چې د مواتزره ولا خبره لپاره وضاحت تر ذکر کول پکار چی دی چې دی دې جوابات وشي نو دې خبر به ضرورت نشته رمره کې معلومیږي ف بیا یو بی دا سوال ذکر سوال کاره و اعل سنت تسعه معتزله او تسوaienو پخپل ما غرانغي اريته چې سوaienو هما پخپل ها غرانغي تسو معتزله چې تاسو دا شركت قائم هي اي چې خالق د د عباد د افار عبادت پخپل دي نو تاسو سره شي وګان شرکام پیدا بل عبادت نو شرکات په پیدا کنه مو معترف چې نشو شرکات خلق او تاسو تولید کړئ شرکات خلق ها تاسو پیدا کړئ تاسو ځوګه پیدا کړئ چې د یو طرف ته دا وایي تعالی قادر دی او الله دار دی او الله تارک حسبل طرف وایي چې حق تقرم قدرت شپې دا حق تقرم اختیار شپې نو دا خو چې کوم خبره تخصه نسبت معتزله او تکوین واغه نسبته ا تاسو تاسو ته نو د دې نه جواب آیاو جواب خو بسمخ کی تیز شهر چې الله تعالی په کوجهت الخلق عص ته کوجهت الخط موږ چې شرکت را شیانه موږ دې بریو پران دیو چې سان مجبورې ما شي ښه شوه دی دا یو ځین دی وی چې نش شرکت نه لابلې شرکت څه ته ویلو شرکت کو پہ جنا شرکت څه توي شرکت څه ته ویل کی یعنی دو کسان پیاوش سره شریک شي دو کسان پیاوش شي شریک او عبادي د یو شوبادي د وني شي بادي د یو شي نکماته شریک شو کنه کور کې پنځمر له کور نه ما دا مرید کو مرلی په سوال دونی په زو عدد تو شرکت نو موږ خدا کنه وایو کنه چې دا افعال په دې کې الله تعالی م او سو کوم دي عباد موږ نه دغه یو شین د یو دیم د بل نه ډل را کول د الله دې پیدایش الله تعالی په ته چاپ ته نسبت کې له کټګوره یو اژمله کار استازمه کارا اځستا کرے د ښه نو مزدوري ما نو دا ځکه څام د اژمله کار ما هنداسته تاسو د بهت الملكه ما غستره ز کاستاره ما زمیدار ما دوه چې څوک یې چې دا ډول شریکان په چې هټونه وچستا په یو پی هڅره دبل کوبل دی هڅرې نو بیا خبر دیتا شرکت ته په خلکو کې ورسوکې خو نسبته ثابت کاره چې نسبته هم کړه معتذره ونه دا د ثابت شرکت نقل <سؤال> ناموونه شرکت خودی دی چې جمع شذو په یو شی مو او متفرق شي هر واحه حته دي نه بماغه وله چې شي وله چې داغه نه پاره ټول <سؤال> لاخر نه یو والی ځونی بل له شرکاته سړیو د محل او کما دا چې وګزول شاعت خالد د پاره استانه خالد شید نور او اعراض او اقسام لپاره کنه څنګه کې متوزلی وی د شرکت صف خلاف ما په خلاف داغه صورت نه چې اضافه شید او امر دوشه انوتا په جهتونو مختلفاتې سره لکه مکه دامل کې د ان لپاره په جهت د تثبوت د تصرف یاله خپل ذاته نسبت کی الله ته د جهت خلق اله سنت جوړي او تاسو شید جهت ال کسب جهت تک زر نه د دې کې شرکت تک ما راغله خو شرکت نه شرکت ودی وایي دا شرکات شرکاته ندن ولیاغه معتذنه او باندې خدای سوال په خدای سوال کوم باندې مونږه نن تلکې د اراده حواله سره په اشکانات تي نو یو دغری اشکانات کار کول غواړم او بس نور دی بیا ختم اول سوال په دې باندې تاره کنن چې دا تعلق د ارادي په یو د امرين پوری په یود دیر پار یم اور رجح فکار دے دا اب کی ارادہ کی کنا تو سب اثر ازماں اور نا را ازماں نو دا نرا تک تا مقدور دی اور دا را تک تا مقدور نہیں نو دا تعلق دے ارادی تر یو دے دا مرجح خامہ خواڑی دا زل کی چھے خواڑی ودا مرجح کم لازم شو ہ کم جانب تسلسل شو کم ایا څه فلسفې بس چې عبد مستقل شو په خلقو حالو کې عبد مجاب وکا خو انا د تعلق د ارادي تریو د مشکورې نه نه د اخر کورې دا یو د مسئله ده چې د ځل مراجع نه غواړي دا غلل ده چې عبد له خبره مکو دا سره غواړي د سلبه رماتا د ویل د کویرا سنل د کی او ته د کی اسور څنګه پرو بیاه کو کا کو لا ویو تیابل <سؤال> فروتی و کی دا وری ترات كتبو جمعای اراده کړي واغوی ښا تا تجارت ته راځي تر دې پوری کوتی پوری نه کو دي لپاره ځان له مراجعه ښه کار دی وای ځان له مراجعه پکار اراده ما به حد پرچین کې ذریه ترجیح دی جا کیه وو کسی اور مرش جس کی جانب مفکر و محتاج نه دی ہے کو دا تعلق ته د مقدورینو پوری دا ځان له مراجعه واری لازم شو کغه نو لازم مستقل <سؤال> شو دا <سؤال> نه جا تا وکوو نه دا اراي حد هغه سریا <سؤال> کې نورې خبرې می دو د تعلق د ارایې په مخور پور کږ د خبره ادی سره هادی سر نه ده نو دا چېرته په ارای د ات سری نو تسلسو لازمېږ په اراي دله تلا سر نو چې بر لازمېږ په ارای د چات سری شو دا تعلق د اراي لا حدوث بدی که پای اراده عقلی و غیر اراده به بنا اراده و غیر بنا بلاوار که نت سلسله که پای اراده الله تعالی سر جبر راغ و دشوار نبم جواب و جوابدار کید پای اراده الله تعالی هرغه پای اراده مجبور شی په دغه صفت کی و د دې مطلب تعامل کید په افعال کی مجبور اله کی په مجبور شونو ضروری نه که دغه اراده کید مجبور شونو ضروری نه کی دری په افعال کی شیشی پوه <سؤال> او د دې ویل چې استاندار نه ده الله اراده او د الله نه دا کډیم دی چې کډیم نه دی او د الله صفاتونه صادق صادر به اختیار به نه دي دي ولیکم افعال چې په دغه راځي او علم او غیره سره وجود تر ازي ما غبيه الله تعالی دا وی مجبور دی کا الله کوي به اختیار دی به اختیار دی نو دا قرنګي کا حق په نفس اراده کې مجبور شي خیر دی دا دلالت کوي چې د افعال چې هم مجبور شي وسل